Kinek a nevében? Hát uh, gondolom, itt magam nevében nyilván, de azon a, a, igen, a, a, önmagán csapdába csaló csoport nevében, aki adott egy olyan nevet saját magának, hogy nem bírja megjegyezni, de azért megpróbálom, ha jól emlékszem, akkor az a nevünk, hogy populáris kulta és az angol az angolnyeg országban kutató csoport, az mennyi a ez elég hosszú volt, szóval uh, a lényeg az, hogy uh, mi páran, uh, itt a, hát alapvetően a Párnáj Péter Kateg és Életem alatt arra szövetkeztünk, hogy olyasmikkel foglalkozunk, ami a, legalábbis a hagyományos tudományos felfogás szerint nem illik, vagy nem szokás, vagy kevésbé élik bele a, a hagyományos kánonokba, e, populáris irodalom, film, képregény, horror, fantasztikum, krimi, meg ilyesmi. E, Science fiction, kihagytam volna? Uh -huh. ez nem, mert az, az a légy Igen, mondjuk az fantasztikum, nem? Ja. Igen. Na, no, hát akkor mégse szóval, szóval, ennek jegyében mi úgy gondoljuk, hogy szeretnénk bizonyos rendszerességgel ezekben a témákban nyilvásra adásokat kérdetni. Volt már egy ilyen rendezvényünk, talán vannak itt olyanok, akik jelen voltak, júniusban, és ez ennek a Mondjuk úgy, hogy rendezvénysorozatnak a következő alkalom, alkalma lenne ez a ma esti. Mint látják a témánk Neil Game-en? a méltán közkedve, mindig zavarva igen, amerikai szerző, angol-amerikai szerző, mert hogy ugye most akkor, hogy brit származású amerikai szerző, aki hát önmagában is egy nagyon izgalmas életművet hozott létre, különböző műfajok határmensdjai mozogva, azokon időnként átlépve, visszakacsintva, és abszolút méltó és, és alkalmas arra, hogy egy kicsit mélyebben is szemügyre vegyük egyes művei. Ma este két előadás lesz szerencség meghallgatni. Elsőként hadd kérjem meg Rusvai Mónikát, aki kutatócsoport tagja és a doktorandusa, doktorandusza, hogy tartsa meg a első adást, amely egy a szörnyeket nem lehet megölelni. És Érgyém ennek a Temetőkönyvéről lesz szó elsősorban. Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy Kapsít az előbb felvezette, igen, a párz nagyon próbálok szörnyeket szelédíteni, és ebből hoztam ma este egy kis szeletet. én mennek a Temetőkönyvéről könyvéről fogok beszélni. Hát ez egy szörnyű kutatás. Megpróbálod egy kicsit láthatóbbat tenni. Sajnos csak így tudom megosztani a fényt Először nagyon röviden szeretnék arról beszélni, hogy mit lehet egy doktori kérdés keretében a fantasztikummal kezdeni, mert ahogy itt a felvezetőben is elhangzott, ez még kicsit talán még egy ilyen októ vagy átanyagoltabb terület tudományú szinten jelenleg a Bőországon, de szerencségebb is van, de pozitív változás. Hogyan vizsgáljuk meg a fantasztikumot? A fent, fentözi és alapvetően a fantasztikum nem arról szól, hogy, illetve nem kifejezetten arról szól, hogy elmenekülünk egy másik világba, ami szebb, egyszerű, jobban működik, mint a miénk, hanem a fantasztikum arról szól, hogy egyfajta görbe tüklőt tartson a valóság felé, és egy másik nézőpontból mutassa meg a mi saját világunkat, és azáltal olyan, Uh, nézőpontokra világítson rá, ami a saját valóságbeli szemszögőkből esetleg nem látható vagy nem vehető észre. Uh, nagyon röviden összefoglalnám a temető könyvének a cselekményét. Esetleg megkérdezhetem, hogy kik azok, akik olvasták a temetőkönyvét? Jó, hát akkor itt nagyon hosszú magyarázatban nem lenne szükség szükség. Arról van szó, hogy uh, van egy kisfiú, uh, akinek a szüleit egy uh, gyilkos megöli, és egy maga uh, egy temetőbe el, és a temető lakói különféle szellemek befogadják, illetve egy uh, kísérteties hát egyelőre fogalmazunk így ember alap uh, lesz az ő gyámja. A mostani prezentációban arról fogok beszélni, hogy uh, szállász, aki tulajdonképpen egy szölnyeteknek Tekinthető, ő vezetgeti a nagykorúság felé ezt a kisfiút, és ő tanítja meg a legfontosabb dolgokat neki az életről. És arra próbálok rávilágítani az előadásomban, hogy ebben a feladatban nagy segítségére lesz az, hogy ő egyszerű, és hogy olyan dolgokat tud megmutatni a kisfiúnak, amire emberként képtelen lenne. Az előadásom menete a következő lesz. Először röviden beszámolok az elmélet. Ről. Nem tudom, ez lehet, hogy viszonylag újabbnak fog hangzani. Ezután röviden bemutatom a szállaszt, hogy őt hogy lehetne kategorizálni, mint szörnyet. Majd pedig beszélek arról, hogy ennek milyen következményei lesznek, és a szörnyű volt, tehát gémet a zárben, a regényben. Menet közben majd minden dián lesz kép, és akkor erről is fogok egy kicsit beszélni. Ez a kép egyébként P. Craig Russell-nek a book változatából van, ebből lesz majd több ki. A szörnyek vizsgálata során elsősorban a szörnyel mellettre hagyatkozom, ugye az angula monster theory, amely Joffrey Cherubon 1996-ban megjelent könyvből származik. Most a szörnyel mellett ez nem teljesen új keletű dolog, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy a 20. századi irodalom és kultúra elmélet, valamint a pszichonalizis felhasználásával egy ilyen szörnyekre és fantasztikus lényete specializált gondolatmenetet vezet föl Cohen. Hét tézist ír a szörnyekről, és a legfontosabb gondolata az az, hogy a szörnyek kulturális jelölőként funkcionálnak, vagyis a szörny sohasem véletlenül állni meg egy szövegben, hanem valamilyen, jelentést fordol, és ugyanakkor információkat árni arról a kultúráról, ami létrehozta őket. Nagy kérdés viszont, hogy tehát vannak különböző szörnyek, mert vannak olyan szörnyek, amelyeket mondjuk egy kultúra hoz létre. Tehát, hogyha menjünk visszafelé az időbe, például egy közökkori kultúránál már nehezen tudjuk megállapítani azt, hogy ezt a szörnyet egy közösség, egy emberbe kihozta létre. Akár, hogyha visszamegyünk ugye az angol kultúrába, például a Be ott is mennyi a szerzőség körül, igazából szinte csak kérdőjeleket találunk. Mi a helyzet Én azt úgy nem hogy az itteni szörnyeg egy kulturális hagyományon alapuló szörnyek, de egyéni produktumok, hiszen a szerző alkotta meg őket. Itt röviden ismertetném az ötödik tézist, ugye a Command szörnyemeletéből, az itt angolul lesz, Miért lefordítom, csak így a szóhasználat miatt úgy éreztem, hogy ez jobb lenne, ha eredeti nyelven is szerepelne. A szörnynek egyik legfontosabb funkciója, hogy kiemelni a cselekvések határát, és meghatározza azt a kapcsolatrendszert, ami összetartja azt a kapcsolathálót, amit kultúrának nevezünk, és egyben felhívja a figyelmét ennek a határaira, amiket nem lehet és nem is szabad must be crossed, tehát nem szabad áthágni. Tehát tulajdonképpen a kultúra meghatározásában a szőnyeg is szerepe van. Itt gondoltunk például arra, hogy ha megnéztek középkori térképeket, akkor a feltérképezetlen területekre oda van írva, hogy there be dragons. Tehát, hogy ez ilyen formában is megjelenik, hogy az ismeretlen területeket úgy képzelték, hogy, hogy ott laknak a szőnyeg. És azért, hogyha a modern világba belegondolunk, tulajdonképpen annyi történt, hogy miután a földet feltérképeztük, ezek a szörnyek kikerültek ugye az űrbe, és akkor itt már majd, hogy nem csatlakozhatunk a science fiction-hoz. A tiltó funkció, ugye az előbb elmondtam, hogy lesz a kisfiúnak a gyámja lesz. Itt szintén az angol szót használom, mert ugye egy kettős jelentés van. Ugye angolul a gyámhoz guardian, illetve a guardian azt is jelenti, hogy őriz valamit. És mivel ez a Guardian egy szörn, vagyis Monster, ugye a Guardian Monster kifejezés, ez pedig az őrző szörnyetekre utal, akár például a kincsőrző is. Úgy gondolom, hogy azért ez a szóhasználatban sem teljesen véletlen. Uh, itt van a hetedik uh, tétel a szörnyekről. Hát ez egy picit uh, furcsa fordítás lett igazából az angol eredeptívban az van, hogy the, uh, the monster stands on the threshold of becoming. Uh, igazából itt arról van szó, hogy a szörny egy olyan tudást közvetít az emberek felé, amilyet más formában nem szerezhetnének meg, mert a szörnytől kapott tudás az a másik oldalról, a másik uh, világból érkezik. Erre majd kinézünk példákat a szövegből. Jó, és akkor itt következzen egy fantasy-hez köthető fogalom, a liminal fantasy. Én úgy gondolom, hogy ennek még egy különösebben magyar fordítása nincsen. A liminális is számomra egy elég furcsa szó használ, de Ez tulajdonképpen ilyen határt jelent. Itt valójában arról van szó, hogy a fantasztikum, a fantasy-t csoportosíthatjuk olyan szempontból is, hogy a szereplők Szemszögéből nézve, a fantasztikum hogyan jelenik meg? Tehát, hogyha belegondolunk egy olyan klasszikusba, mint a Narnia, ott ugye arról van szó, hogy a gyerekek egy új világot fedeznek fel. tehát a fantasztikum az újdonságként jelenik meg. A Liminal Fantasy-ban ezzel szemben a fantasztikum a szereplők számára nem idegen, hanem azt természtöksnek fogják föl, és ez komikus vagy groteszk hatást kell. Nem tudom, hogy közületek valaki ismeri a Gémennek a lovakrát, című novelláját, ami a Tükrés Füst kötetben jelent meg. Ott ugye pontosan erről van szó, hogy egy angliai nyugdíjas, vagy véletlenül egy voltban megtalálja a Szentgrát, megveszi, az a a kanzoló és akkor egyszer csak megfogogtat hozzá, hogy lehet dolog, és minden van el, hogy az 15 órai. Tehát, hogy a, egy olyan nézőpontban van megírva, hogy teljesen természetesen fogja fel néni azt, hogy gelehet meg és ez a humor forrása. Ami a temető könyvben történik, az tulajdonképpen egy fordított portelfentéziként is felhagyható, ugyanis ez a kisfiú ott nő fel a temetőben, szellemek világában, száleszpárt fogásában, és amikor kilép majd a temető kapuján az emberek közé, az az emberi világ, a holós világ fog Egyfajta fentezi világként működni számára, tehát ismeretlen világként. A fokalizáció az azt jelenti, hogy hol helyezzük el a karaktert, milyen nézőpontból mutatjuk meg a történetet, és ilyen szempontból nézhetjük úgy, hogy a normális definíciója ebben a könyvben is meg fog fordulni. Erre és nézünk nem nem sokára példát. És akkor itt látható egy illusztráció szájleszről. Uh, és akkor a további megpróbálom azonosítani. Ez nem egyszerű feladat, ugyanis a szörnyelmélet egy másik trízise szerint a szörnyeket nem lehet kategorizálni, illetve nagyon nehezen lehet. Erre a azért elég erősen eh, rájátszik ebből a regénybe, ugyanis Szel az valószínűleg egy vámpír. A vámpír szó egyetlen egyszer sem szerepel a regénybe, de színogni sincsenek, tehát nem írja, hogy élő volt, Semmi ilyesmi megnevezés nincsen, embernek sem nevezi egyébként. De vannak ilyen utalások, például, hogy és körmei vannak, sápad, bőre fekete ruhái, toronyban alszik, éjszaka aktív, meg egy kicsi apró utalások, hogy egyetlen egyfajta étet, étket evett, és az nem van, volt. Vajon, vajon! mit? Öhm, hogyha egy kicsit uh, tovább lépünk és uh, Megvizsgáljuk néhány idézeten keresztül, hogy uh, hogyan mutatja be Silaszt gémem. Uh, van egy dance macabre jelenet a regényben, és uh, ebben Silaszt nem vett részt, csak így messziről áll, és nézi, hogy az emberek eljárják ezt a haláltáncot, és később erről úgy nyilatkozik, hogy ahhoz, hogy részt ebben a táncban, ahhoz élőnek vagy holtnak kell lenni, és én egyik sem vagyok. És ez szerintem azért is érdekes, mert ugye magyarul azt hogy élő volt, ugye itt szoktuk az anded talán fordítani, akkor abban mind a kettő benne van egy kicsit, az angol anded meg igazából egyik sem. Szintén van egy kategorizálási kísérlet Siles Miss Lupescu részéről. Miss Lupescu, hát ő gyakorlatilag egy vérfarkas, ezt a kötetben istenkopóinak nevezik. És egy idő ideig ő is tanítja a kisfiút, és megpróbál összeállítani egy, hát tulajdonképpen egy ilyen uh, enciklopédikusan összefoglalni, hogy milyen lények jelnek a temetőben és azon kívül. És itt tanítja a kisfiúnak, hogy ismételt utána vannak az élők és a koltak, vannak a nappali és éjszakai népek, vannak vámpirok, itt, uh, most egy, igen, vámpirok és köldjárók, Na most itt uh, érdekes... Uh, a fordítás, mert ugye itt nem vampire van az angolban, hanem a uh -huh. uh, Szóval itt ugye azért is érdekes, mert hogy akkor szállászni nem oda sorolja, ugye a magyar fordítás szerint, de azért az eredeti szövegben ez nem teljesen így van. Vannak az égi vadászok és Isten kopói, és vannak a magányosok, és a magányosokba sorolja a és más definíciót, ez nem ad meg és a legutolsó idézetem az osz pedig az szintén az, amit a mond magáról, én pontosan az vagyok, ami vagyok, semmi több, mint mondod, nem élek. De ha végeznek velem, meg lenni, az én fajtám vagy van, vagy nincs. De tulajdonképpen, hogyha megnézzük, akkor tényleg nem lehet kategorizálni a szörnyek, mintha hogyha a körbejárnánk újra és újra a fogalmat, de belül egy, -egy hiányt látnánk, hogy nincs egy, -egy konkrét megnevezése -e ennek a lénynek. És akkor itt elérkeztünk az előadásunk címéhez. A szörnyeket nem lehet megölelni. A Cohen a szörnyelméletben írja azt is a szörnyekről, hogy egy ilyen testi ambiguitás is jellemzi őket, hogy előfordul az, az hogy rendelkeznek testet, meg az is, hogy nem rendelkeznek, meg lehet a kettő között egy ilyen átmenet. Ez az idézet itt most nem szerepel, de van a regénynek egy pontján egy ilyen rész, amikor a kisfiú, akit egyébként senki abban ezt meghívnak, ugye az angol rezeti benovani meglátja a azt, hogy ott áll egy ilyen lámpaoszlop alatt a fénybe és először csak egy ilyen árkavargást lát és utána ölt ember alapot tehát hogy tulajdonképpen vannak olyan pontok a regényben amikor nincsen teste viszont más pontokon pedig van közöttük fizikai kontakt tehát van olyan, hogy összeborzolja a kisfiú haját vagy beburkolja a köpenyében viszont az egy érdekes kérdés, hogy ha, ha szállaszt vágbírként kezeljük, akkor ugye az ő testen gyakorlatilag egy holt ami Krisztova elgondolása szerint az objekció a legerősebb formája. Az objekció az egy olyan dolgot jelent, amit önmagunkból, tehát az én tudatunkból kirekeztünk, annak érdekében, hogy mi létezni tudjunk. Tehát az, amit nem tudunk elfogadni, ami a határt jelöli, amit hívul van minden, amit föl tudunk dolgozni. És ennek ugye az egyik megnyilván vesse a volt test. Hogyha csak egy kicsit is belegondolunk abba, hogy milyen hagyományok kötődnek a falához, ott akkor nagyon látszik, hogy igen, ez egy olyan dolog, amit az ember megpróbál elpalástolni, kizárni a tudatából. Ezt a képet pedig azért hoztam, mert itt nagyon jól látszik a szálesznek ez a testi ambiguítása, hogy látszik ez a köpenyszer, hogy felnyílik, és hogy ott az, az a fele alatt igazából nincs, mintha nem is lenne. Este. Most röviden szeretnék beszélni ugye az apa szerepéről némi pszichoanalitikus megközelítésben. Ugye száj lesz, apa apafiguraként is funkcionál, nemként. És hogyha lakani megközelítésben szemléljük az apát, akkor elmondhatjuk, hogy az apa egyfajta harmadik személy az komplexusban. Ugye amikor megszületik a gyermek, akkor ő magát egy két éri meg olyan sokáig az anyával, és ebbe az egységbe, ebbe a harmóniába úgymond belép az apa, és őkreteszi ezzel a harmonikus kapcsolatot anya és gyermek között. Viszont a lakani elképzelésben nagyon fontos mozanat az, hogy az apa az a figura, aki bevezeti a gyermeket a szimbolikus világába, és ebben tanító irányító szerepet lát el. Mi? jelenthet az a szimbolikus rend? Minden olyan rend, ami a területet elejétől lehet ilyen például a nyelv rendje is, illetve a társadalom rendje, tehát minden, amit például a SEN is megtanul az életről. És ugye ez összevethető az ötödik tézissel, a szörny határkérülő tiltó szerepével. Itt lent pedig az a jelenet látható. Amikor a kisfiú téved a temetőbe, és akkor a temető szellemei összegyűlnek, hogy döntsenek a sorsáról. És ott pedig középen száj lesz, hát a, a képregényváltozatban azért eléggé erőteljesen bámfékként jelenik meg, hogy úgy És akkor itt jön néhány konkrét példa. Amit az előző képen láttunk, azután következett lényegében a, a névadási jelenet, tehát szerintem az is egy nagyon fontos mozzanat, Szá lesz, ad nevet a kisfiúnak, tehát ezzel is mintegy elhelyeződött a szimbolikus rendbe. És akkor ugye, ahogy mondtam, senki Owens lesz a neve, és hát ugye az angolban nobody és bod, a, hát a magyarban pedig sem lesz belőle. És ebben az az érdekes, hogy itt megint az angol azért kicsit máshogy működik, mert ugye a nobody, ahol benne van, hogy nincsen teste. És ugye ahogy az elején mondtam, a kisfiút attól kell megvédeni, hogy őt is megtalálja a gyilkos. Na most ugye a gyilkos nyilván a testet pusztítja el, tehát hogyha valakit elnevezünk nobadi ez mint egy ilyen sámenisztikus védő név, akkor őt oltalmazni fogja. És akkor itt következzen még néhány példa arra, hogy lesz, mint gyám, hogyan vezeti be a szimbolikus rendben Szent, ő tanítja meg például a kisfiút olvasni, méghozzá úgy, hogy a sírköveken a feliratokat kell kibögölni, és ennek segítségével tanul. Érdekes, hogy Gamed nagyon gyakran használ a nyelvhez, az olvasáshoz kötődő kifejezéseket. száraz szóval esetében azt hiszem, hogy talán három alkalmat is összeszámoltam, ahol a kiolvashatatlan arcát látjuk. Illetve vannak olyan motivumok is a regényben, amik a kapcsolatteremtést nyelvi és társadalmi szinten jelölik. Például amikor szállás elutazik és visszatér, akkor egy, a Golden Gate bridge a modelljét hozza ajándékba ennek, Illetve amit lent látható a képen, cipő kötni, sőt, Ami azért egy érdekes feladat egy vámpírtól, nem hiszem, hogy fűzős cipőt fordana. Jó, a következő három híján a legfontosabb leckéket foglaltam össze, amit sen a szörnyetől megtanul, és uh, itt mindig ez, a, ez az apró kép lesz, ami szintén a képregényből van, és hát sem nagyon szeret olvasni, nem csak a sírköveket, hanem idővel könyveket is, amikor hozzá tudni. Az első lépés a tanulásban van a biztonság és a Biztonságos és veszélyes közötti differencia. Számomra ez a regények közül egyik legérdekesebb pontja van, egy beszélgetés a gyám és a kisfiú között. A kisfiú nagyon kíváncsi a temetőn kívüli világról, szeretne kimenni, de lesz azt állítja, hogy ez az egyetlen biztonságos hely, mert hogy ott tudják csak megvédeni a győkostól. Tehát, hogy tulajdonképpen a temető számára a és akkor ugye itt meg is érkeztünk oda, amit korábban mondtam, hogy ez egy ilyen kifordított világ, ahol a saját világunkat egy teljesen más nézőpontból láthatjuk ezáltal. És ö, de szerintem egy nagyon érdekes pont, amikor sent sen figyelmezteti a veszélyre száll ezt, mire a kisfiú úgy feláll, hogy, és az csak halál. A legjobb barátaink halottak, mert ugye szellemekkel barátkozik a tanítőben és azért amikor így belegondolunk, hogy akkor igen, tehát így is lehet nézni a mi életünket is és nagyon fontos, hogy Silas azt mondja, hogy az élet végtelen lehetőség és ezért kell az életet oltalmazni viszont a konklúziót azt végül együtt hozzák létre azt mondja Silas, hogy odakint bármi megtörténhet és hogy ezért kell a kisfiút védelmezni hogy igen, de erre visszavárkodj, és ez az a lehetőség, amiről beszéltél. És miután megtörténik köztük ez a szóváltás, akkor a szeldezőjük is belemány, hogy a kisfiú kimeni a és is iskolába. A második lecke a hiányos és a jelenlét közötti különbség. Ugye a temető világában a nemlét és a nem látszás az az alapvető forma, hiszen a szellemek, Azokat nem látja mindenki, sem látja őket, de ő sem mindig látja őket tökélet. A Shen, tehát például nappal a szellemek szintű teljesen beleolvadnak a környezetükbe. És az egyik uh, tanára a Shen is megpróbálja megtanítani az áttünésre. Viszont amikor kélek a temetőből és elkezdi iskolába járni, akkor rájön, hogy, hogy tulajdonképpen az áttünés az az életből való eltűnéssel. Egyelő tehát hogy nem bír bekapcsolódni más emberek életében, most ugye ő nem látható, és részvevő helyett ugyanúgy megfigyelő lesz, mint mondjuk a Dance maccabre szállás volt, és ez pedig új a konfliktushoz vezet közöttük ennek a megértése. A harmadik lépés pedig, és akkor itt szintén a szörny és ember, tehát hogy igazából a, a szörny az mindig arra reflektál, hogy, hogy milyen az ember, tehát a szörnyön keresztül az emberről Tudunk meg dolgokat. Itt ezt három pontból gyűjtöttem a legfontosabb megállapításokat, tehát hogy a történet során maga sen is próbálja megérteni azt, hogy mi a különbség a szörnyes ember között, és hogyan lehet kategóriákat létrehozni. Először azt a meghatározást kapja Mrs. Ovestől, hogy a Mickey hogy tetteink miatt várunk szörnyi. a Jackek, aki egy társaság, és közülük való az a Jack, aki megöltesen szüleit gyilkosok, és hogy ettől szörnyek. És ebből következik, hogy akkor szár lesz, nem szörny, mert hogy ő nem tett semmi rosszat, vagy legalábbis ügyesen erről nem tud. A második definíció az, hogy szörnynek nenni nem örökké tartó állapot. Ez száll egyik elbeszéléséből származik, amikor beszél a múltjáról, hogy régen szörnyű voltam, de most már megváltoztam. Tehát, hogy, hogy a szörny lét az valamilyen időpedig dolog, ami változhat. A végső konklúzió, ami úgy gondolom, hogy azért egy gyermekfőnek is nevezhető szövegben, azért elég erős, hogy a szörnyeket mi magunk hozunk létre, azzal a cél, ahogy kielöljük a határokat, amik megvédenek minket. Ezt pedig az a jelenethez kötöm, amikor a Scarlett nevű lányt, aki is ennek a kis barátja a temetőben, őt megmenti a fiú, viszont olyan körülmények között, ami a lány nagyon megrémíti és ezért a fiút is szörnek nevezi, hogy te is szölnyetek vagy, mint azok, akikből megmentett uh, Itt a látható kép, ez egy vázlat David Mackintől, végül ugye nem ez került a borítóra, és igen, ez egy elejével nagyobb vázlat, viszont gondoltam, <gül> hogy élik az összegzésembe, hiszen itt egy, egy gyermekhez és egy szállamhezet látunk, és úgy gondolom, hogy ez szimbolizálhatja az embernek és a más tehát a természetföldi lényeknek a kapcsolatát. Összegzésként annyit mondanék kell hogy tehát a szörny tulajdonképpen egy, egy utat mutat a világ működésének megismeréséhez, és a szörny azért is fontos, mert azok az ellentétpárok, amik itt a világ megismerésének lépései voltak, az ember számára nem mindig világosak ezek az ellentétek, mert az ember belülről nézi. Aki se nem érő, se nem halott, az teljesen másként látja az élet és a halál közötti differenciát, mint aki él. Uh, és a harmadik pont ezen a dián pedig tulajdonképpen a kamány életének a hetedik utolsó tézise. Ugye a, a szörny az mindig visszatér és megkérdezi, hogy miért hoztuk létre. Uh, és akkor ahogy ígértem az illusztrátoroknak a neveit, ugye Craig Russell készítette a képregényt, egyébként szerintem, hogy nagyon kellemes látni világ, úgyis bátran állam. A magyar kiadást is David McQueen illusztrálta, illetve Chris Riddle illusztrációja volt például az előadásomnak a legjelején. <tos> és akkor... Köszönjük. köszönjük szépen, én azt javasolnám, vagy bizonyára sokakban sokféle kérdés merült föl, de én azt javasolnám, hogy ne felejtsük el, hanem hallgassuk meg a másik előadást, és akkor utána egy ilyen szabad, beszélgetés keretében tudunk mind a két előadásra reflektálni, jó? És akkor nem vagyunk időkorlátokhoz se köszönöm, hogy ilyes. jó? Úgyhogy akkor már is ugyanezzel a lemzsőlettel felkonserállnám második előadónkat, Limpi Ririkó, aki szintén természetre a kudatósokon tagja és a, a PPK-BTK agyóktusa, e, aki e, amerikai irodalomban foglalkozik elsősorban, de legalább olyan Érdeklődéssel a Fantasztikum elsősorban uh, horror-vámpír vonatkozásaival talán fogalmazhatunk így, és ő is uh, Ennil fog beszélni egy másik történetről és egy másik megfelelítésből. Köszönöm szépen, én szeretettel köszöntök mindenkit a kicsogó patkáját, Kertorban szám. Uh, amikor arról volt szó, hogy tartunk egy Génymen este, és uh, az egyik a temetőkönyben lenne itt téma, akkor uh, azon gondolkodtam, hogy mivel lehetne rácsatlakozni, mert hogy ugye a az elég egy olyan téma, ami, ami hihetlen uh, sokféleképpen kapcsolódik a temetőkönyvéhez. Bizony szemszögből olyan, mintha egy kicsit egy ilyen tükörképe uh, lenne. A, a temetőkönyvének. Nagyon sok ö, dologra reflektál, úgyhogy egy másik szemszögből mutatja meg, és nagyon sok olyan kapcsolódási pont van, ahol még akár egy ilyen kisebb ö, kikacsintást is lehet ö, látni. Na, próbáljuk. Igen. Tehát ö, első gondolat az volt, hogy van egy felnővés történet mind a kettőben, tehát ezek ilyen nagyon jól ö, párosítható ö, ö, hát novella és, és kisegény, vagy kisegény és öregény. Szimbolikus dark fantasy térben helyezett a felnőtt történet mind a két műben. Tehát ez is egy nagyon erős kapcsolódási pont. Van egy olyan olvasati lehetősége mind a két műnek, hogy a Jungi Tudattalanon keresztül nézzük ezt a, ezt a dark fantasy teret. Az a különbség, hogy mondjuk a temetőkönyve inkább a kollektív tudattalant hasznosítja, a korrelán pedig inkább a személyes tudattalan, de ezt elég nehéz elkülöníteni. Tehát, ha azt mondjuk, hogy mi tudattalan, akkor az eléggé lefedi a két lehetséges kapcsolódást. Szörnyek mind a kettőben vannak, szép száma. Méghozzá egy külön kapcsolódási pont az, hogy mind a két műben nagyon hangsúlyos a szülő, mint szöny felmerülése. Ugye a temetőkévében most hallottuk, Piesza lesznek a nagyon fontos szülői szöny szerepét, és hát a korrelányban ugye a másik anya és a másik apa az egy nagyon hangsúlyos és fontos karakter, főleg a másik anya. Ezért nem róla fogok beszélni, hanem egy másik szönyről majd elsősorban. A családhoz való visszagyolás nagyon fontos, mind a két könyvben a főszereplőnek a konklúziója valahogy ahhoz kapcsolódik, hogy megpróbálja újra teremteni és újra ö, értelmezni ezt a kapcsolatot, ami a családjához köti. Ugye a temetőkönyvében sem egyfajta ö, újra értelmezett ö, ö, családi kapcsolatba kerül szállesszel, de amikor elhagyja a temetőt, akkor ezt újra gondolja és ugyanúgy kapcsolódik a saját első családjához, is, hiszen a, a, a, a lánynak a megmentése és a saját családjának, a kírtójának a, a, a legyőzése, az tulajdonképpen egy kapocs a régi családjához. És hát korrelánynak ugyanúgy, a, mint annak újra kell értelmeznie azt a szerepet, amiben ő bekerül azzal, hogy elkezd feljönni, és ahogy a szülőket másképp látja, ahogy megbarátkozik azzal, hogy ez egy másik szerep, amiben ugyanúgy helyet kell állnia, és akkor visszatér, ugyanazokat a szülőket egy más szemszögből fogja látni, és kevésbé fogja magát elhanyagoltnak érezni. És mindez, ö, ö, és itt gondolkodtam el azon, hogy a legjobb kapcsolatban is pont talán az lesz, hogy mind a két művel nagyon fontos a halálnak a szerepe. És az, ahogyan a, a főszereplő kénytelen szembesülni azzal, hogy mi az, hogy halál, mi az, hogy élet, ugye ennek ez, a kapcsolata, és hogy ez hogyan segíti azt, hogy megtalálja új helyét a családjában, illetve hát később a világban. Úgyhogy amikor a partnereinkről beszélek, akkor ez lesz az egyik ö, fókusz, hiszen korelány nagyon sokszor kerül olyan helyzetben, hogy azokban a témákban, amiket itt most körsoroltam, egyfajta, jelzést kap a potkányon felől. Na most amikor ugye ő átmegy a másik házba, most gyorsan megkérdezem, hogy van-e esetleg valaki, aki nem ismeri a korelánynak a, az alapsoriát. Akkor nem mesélek, a korelányról jön. De Tehát amikor átmegy a másik házba, ugye az egy olyan másik ház, ami egyszerre ismerős és ismeretlen. Tulajdonképpen el is hangzik, mi korábban mielőtt átment volna, hogy az ugyanolyan házvész, mint az, amiben mi lakunk csak az nem lakik senki. És nem lehet átmenni, mert ugye el van falazva a Természetesen egy is fentezibe vagyunk, tehát a legközelebb kinyitja a dart, akkor nagyon jól át lehet menni, és lehet látni, hogy ugyanúgy működik az a ház, ahogy a sajátja, csak egy ilyen rendezés van. Tehát az egyik nagyon fontos rendezési elv ebben a regényben a tükrözés lesz. Ez nagyon fontos, mert mert valahol ennek az Unkilly, Onheimly, a freudi értelemben nyomasztó és bozombató atmoszférának pontosan az a lényege, hogy fölismerjük, hogy igen, ez ismerős, ezt tudjuk, ez, ez valahonnan már, már megvan, de mégis más. És amikor megnézzük a teret, akkor látjuk, hogy igen, ez egy tükörkép, látjuk azt is, hogy hát másképp működik akkor, amikor először átmegyünk, és máskor, amikor megint másképp, amikor másfajta átmegyünk, de felismerhetjük a kapcsolási pontok. És ugyanígy a szereplők esetében is nagyon jól látjuk, hogy igen, felismerjük ezeket a karaktereket, akik a valós világban volna, megjelenítve egy másik térben, egy kicsit másképp. Coraline az, aki önmaga, de itt is van egy kis bizonytalanság, mert ugye a saját világában, ebben a nagyon instabil kamaszkorban, amikor, amikor nem tudja még nagyon elventeni, hogy most gyerek vagyok, felnőtt vagyok, kamasz vagyok, mi vagyok, akkor ez a bizonytalanság, ez a, ez a saját környezetéből ugye vissza ö, rá. mindenki nevét. Tehát jellegzetesen mm. ugye Keralánynak hívják. Tehát egy nagyon instabil identitása van, ami a néven nép, keresztül azért így megjelenik a regényben. Konzikusen mindenki Keralánynak hívja, hogy én még mondjam, hogy igen, Keralány vagyok. De senki nem jegyzi ezt meg. Átkerül a másik, Feral Barnak, érdekes, mondom, mindenki. Nagyon jó tudja, hogy és amikor visszakerül, miután ugye uh, úgy mond uh, hát, teljesítette a uh, küldetését, uh, akkor, akkor ez megváltozik, és héttelen mindenki fogja tudni, hogy ki is ő valójában van. Tehát a nagyon fontos, ez uh, jelez egyfajta bizonytalansági uh, eltűnést uh, kerülni kapcsolatban, tehát ugye magabiztosabb és biztosabb uh, személyiség lesz a kaland végén de ő tulajdonképpen eléggé egy fix karakter. Ugyanúgy a macska, aki csak annyiban különbözik, hogy ugye a ankerében a másik házban beszélő macska lesz. De nagyon jól felismerhető, ugyanúgy néz ki, és ugyanúgy tudatos, és ugyanúgy nem gondolja, hogy hívni kéne bárhogy is. A többiek azért már jobban mutatják a különbséget, ugye a másik azért az egész jellemzően Hasonló, de nagyon különböző, főleg amikor másragyár átmegyünk, akkor olyan nagyon szép csótányokat nyom magába, szóval egyre ijesztőbb. Az apa ugye másik apa lesz, amikor másragyár átmegyük, akkor még ijesztőbb lesz, akkor már egy ilyen torzafejű, de szebben felismerhető apa. A szomszédok azok megint csak olyanok, akiket jól föl lehet ismerni, de mégiscsak másik misspossible, vagy possible kisasszony, másik spinkel kisasszony lesz belőlük. Amikor a színházi térben vannak, akkor ugye kibújnak saját bőrükből, és egy fiatal verzió lesz a színpadon. És ami nagyon érdekes, és ez volt számomra a legizgalmasabb, az egerekből patkányok lesznek, és Mr. Bobból egy ponton patkányember lesz. Ami ugye nem egyszerűen csak úgy hivatkozik, hogy a másik egerek, vagy a másik Mr. Bobo, hanem, hanem egy teljesen más identitás próbál előzni belül, és ennek nyilvánvalóan kell, hogy legyen jelentősége. Most a másik ház, az ugyanúgy, mint ahogy a temető, az egy ilyen ért. Tehát mi történik ott? Míg a temető könyvében sem hát éveken keresztül ugye fejlődik, felnövekszik, és látjuk, hogy ez hosszú évek folyamata, ilyen epizódikus pillanatokat, napokat látjuk az életéből, de azok éveken keresztül elhúzódó folyamatot mutatnak be. caroline ez egy nagyon rövid felművés. tehát igazából itt nem egy ilyen klasszikos bőrmuzumámmal valójában. gyorsnak tűnik, mégis ugye látszik, hogy van benne egy nagyon éles fordulópont, amikor, amikor megért valamit, amikor elér valamit, és ami után másképp gondolkodik arról, hogy mi az ő szerepe, mi is az ő feladata, akár családon belül, akár egy ilyen szélesebb kontextusban. van. Tehát, hogy mit is jelöl ez a másik tér? Tehát azt kell látni, hogy mondtam, hogy a tükrözés az nagyon fontos, ugyanúgy egy ilyen befelé haladás is nagyon fontos, ugye az, hogy ez egy ilyen felnővést ér. Ez egyszerű, azt is mutatja, hogy, hogy valahogy belen látunk kormány elmérjébe, és azt látjuk, hogy benne milyen folyamatok zajlanak le. És ahogy egyre beér megyünk ebbe a másik világba, egyre beér mellünk egyfajta tudatalatti Ezek ilyen szimbolikus mozgásokra is utalnak, hiszen először elmegynek az egész család egy másik városból, egy új helyre. Aztán ennek párhuzamosa megfelelője az, hogy Korelány ugye gyerekből felnő, ö, ö, és egy élettebb kamasz lesz. Nem mondhatjuk azt, hogy felnőtt lesz, ez egy rövid van, de egy élettebb személyiség lesz. És ennek a tere az tulajdonképpen az lesz, hogy az új házból átmegy a másik házban. És ennek is ugye egy ilyen duplázása van. Hát először el először a másik háza, akkor még egy gyerek szemben néz körbe, ugye, ez, ami szemszájnak ingere, azt tulajdonképpen megkaphatna mindenféle ruhát, amire vágyik, mindenféle olyan dekorációt a ö, szobájába, a anyuka, apuka, akkor játszik fel, amikor akar, ha megmondja akkor játszok a patkának a haluk, és ö, tehát, hogy minden, minden ö, lehet, amikor másodjára átmegy, akkor ez már nem egy olyan világ, egy beszűkül világ ugye a kör elkezd jelni azt a világot, másrészt pedig mindenki sokkal borzabb, sokkal nehezebb felismerni az eredeti énjüket és Korelának is egyre nehezebb feladata van, viszont már egyáltalán gondolja azt, hogy ez valóban egy ilyen vonzó hely lenne tehát őnek ez egy kihívás. és ottan már látszik, hogy ő teljesen másképp gondol erre a világra először érdekes volt, csábító volt, valamennyire egyfajta ilyen mézes koncert, ugye, hogy itt maradhatnál gyereknek örökké. Hát jó, persze, ilyen gombot varrtál a szemet helyére, tehát van egy kis imitáció, de igazából ez egy jó hely. Játszunk fele, meg azt hiszem, amit akarsz. De amikor már másodjára ott van, akkor ott már nagyon látszik, hogy fú, itt, itt, itt kemű dolgokra van szó, mert most vagy megmentem a szüleimet, vagy itt maradunk mindannyial. És az még haba toltán, hogy ott vannak a szellengyelekek, őket is meg kellene menteni. Tehát így látszik, hogy egyre beljebb megyünk, és egyre, ahogy lejjebb megyünk, úgy emelkedik föl és erősödik meg az egyénisége, az identitása. És, és hát ehhez mindenféle segítségeket kap. És ahogy így haladunk befele, ugye másik városból, új, város, új városból, új ház, új házból a másik házba, másik házban bemegyünk egy színházba. Tehát így egyre kisebb térbe megyünk, és színházban van. Performance ugye? úgyhogy ez volt a másik érdekes dolog nekem, hogy ott van egy színház előadás, és közben már korábban hallottunk egy előadáson, mégpedig egy egér előadáson ugye? van valami egér cirkusz állítólag, és aztán később pedig látunk egy másik előadást, egy patkán cirkusz. tehát miközben van ezeknek a performance-oknak egymáshoz? és az egyik ilyen válaszom az az, hogy ugye a performance a az egy művészi kivetítése még tovább annak, hogy mi az, ami fog történni. De ugye is korelány ebbe a fantasy világban, az már eleve azt mutatja, hogy benne milyenféle folyamatok indulnak-e. És azon belül is van még egy privát mozizási lehetőség, ugye a színpadon, ahol még inkább így előrevetítik azt, hogy figyelj, figyelj, figyelj, ezek ezek fognak történni vele. Ezeket szeretném egy kicsit így uh, uh, sorra venni. Tehát egész cirkusz. De az egész cirkusz uh, az első, amikor ilyen uh, színjegyadásról van egyáltalán szó, nagyon az elején az első fejezetben, azért nem láthatod az cirkuszomat, mondta magáért a lakó, mert az egerek még nem gyakorolták be rendesen a műsor. Ráadásul nem hajlandók eljátsanak dalokat, amiket pedig nekik írtak. Az összes dal, amit az egereknek írt, arra megy, hogy umpa, -umpa a fehér egerek ellen csak valami is olyasmit játszanak, hogy tudod, azon gondolkodom, hogy megpróbálok másféle sajtot adni nekik. Tehát amikor ez megjelenik, akkor ez körülbelül az, hogy jó, hát igen, ez a gamer abszurdum, meg meg ez csak egy ilyen furcsa dolog. De amikor elkezdünk tovább halni a történetben, és állandóan jönnek a visszavítások, akár az egerekre, akár aztán később a patkányokra, akkor látjuk, hogy minden minden összefügg. Mert igenis minden előadásnak van valami jelentősége. Például a zegerek figyelmeztetnek, tehát az egy dolog, hogy ilyen unna meg duli duli de igazából a, az első olyan alkalom, amikor, amikor rájövünk, hogy oké, okay, lehet, hogy nem nincs ténylegesen cirkusz, cirkút, de az egerek valahogy mégiscsak valamilyen módon kapcsolódnak ehhez a valósághoz az az, amikor azt mondja a Mr. Bobo, hogy a zegerek üzentek, az üzenet pedig így szól, nem ne menj át az egy komasz gyerekről van szó, első dolog az argon, tehát ez egy ilyen <gül> átnyomtuk a gyereket az ajtó, az egy az vala, valahol adnak egy figyelmeztetést, tehát nagyon jól tudják, hogy ugye ezzel tulajdonképpen megintanak egy folyamatot. Főleg a dal az van sokan, vagy mondjuk, de kicsit egy kicsit vagyunk, de sokan nem, Itt voltunk még felszek, lehet, én itt leszünk majd bukásod után. Um, hát ö, mire, mire akar ö, utalni? Ha megnézzük, később előjön ugyanez a dal, egy variációban. Ez már a Patkán-Cirkusz. Patkányok körforgoltak, aztán felmásztak egymás hátára, óvatosan és sebesen, minden piromista alkottak a rengeteg patkánynak tetején, magas suttogó hangon énekelni kezdtek, fogunkban és körünkben van, van patkánkban itt voltunk, még el sem voltál, itt leszünk, majd a Láttuk a kapcsolódási pontokat, hogy ez a bukás, itt vagyunk, felkerülünk, nagyon erős figyelmeztető ö, jellege van. Ugye egyrészt ez a ö, vers, és ugye fókköröm, az van fenyegetettséget, akár szép utaló, fragmentációra utaló fenyegetettség. Az, hogy itt voltunk, még első után itt leszünk, ugye ez olyan idősenséget állandóságot jelez, illetve a bukás, halál, az én elvesztése, ez a fenyegetés is benne van magyarán. Amit teszel, annak jelentősége lesz, és amiről igazából szó van az, az hogy meg tudod-e őrizni, vagy meg tudod-e, Kreálni a saját identitásodat, vagy pedig hogy Ha nem teljesíted a feladatot, akkor gyerek maradsz, ugye? Nem nősz fel, de ha a gyerek maradsz, akkor, akkor tulajdonképpen az olyan, hogy gomb a szemed helyén, tehát valaki más fog irányítani, nem saját magad veszed kezedbe a sorsodat. És ugye ez a felnőtt is történet arról szól, hogy korábban magához ragadja a, a cselekvésnek a lehetőségét, és ő, ő tenni fog azért, hogy jön, és nem ne másokat. A másik dolog, ami, ami a patkávokat érinti, az az, hogy nagyon hasonló szerepük van ahhoz, amit a köd tesz a regényben, a regényben. Ja, a kis regényben. E, hát itt ezt most nehéz lesz ö, ö, megmutatni, mert hogy ugye ez így néz ki a regényben, hogy köd rendkívül elminkiből művészi, és egyáltalán, művészi, és egyáltalán művészi, hogy milyen jelentőségek. De hogyha megnézzük, ugye milyen enigmotikus. Ez a kulcsa egyébként, az a, a, egyik kulcs jelente a regélynek, a Ezt most azért megmutatom. Mert ugye ott a ködre nem a fókuszut használja a gémet, hanem a, a mister. És így van leírva, tehát ugye ezt megtartotta a magyar, hogy össze a betűket. Tehát erre mondja az egyik az, hogy nagyon modern. Mondani, amikor a nem tud rajzolni, de valahogy meg akarod lenni. Tehát ez át, <tos> a, <tos> uh, Tehát, Itt viszont ugye arról van szó, hogy miszt, és mi van, mi kerül ki az egységből? Az I. Ugye, ami angolul azt jelenti, hogy én. És egyfajta... Ő, ugye identitás válságot mutat, tehát hogy ugye az egyetlen dolog, ami nem illeszkedik bele a szóval, az az áj, az én, és mi az, ami, ami két oldalra fenyegeti, az a köd, ugye, hogy beleolva a ködbe. És akkor köd lesz ő is. Tehát ez egy marhára szimbolikus uh, ilyen uh, dolog, ami tulajdonképpen viccesen van elsütve magában az angol uh, verzióban, és igen, nagyon modern Magyarokról elállni, igen, igen, hát rajzolni, nem tudsz elérni, igen. De uh, hogyha megnézzük, ez valóban az egyik kulcsjelenete annak, ami segít nekünk megérteni, hogy mi is történik amikor átmegy a másik házba és ott a köd elkezd dolgozni és ő a köddel szembe kell, hogy valamit tegyen és a patkányok ugyanígy fenyegetik ugye a dalban láttuk az ő létezését ugye, hogyha gomszemet kap, akkor elveszik az I és akkor itt van a másik nagy szójáték no. an I, a tehát én ugye hogy szemér, hogyha kiejtjük, ugye nem látszik, csak akkor, hogyha le is van írva nem az én zseni ez egy cikknek a címe, ami nagyon szépen végig vezeti ezt a botimbumot de innen, tehát a már itt a, a legelején felvezeti azt, hogy miről is fog szólni az egész kaland most a cirkusz a színházi előadás, ugye az egy olyan dolog, ami, ami nagyon meglepő, amikor átmegyünk az első alkalommal a másik házban, mert, mert ugye színházat várunk, ez egy színháztér, de az eleje ez teljesen cirkusz. Egy ilyen szórakoztatás, egy kicsit figyelemmel telelés, ugye nem először egy kicsit felvezetjük valami olyan dologgal, ami nem annyira fontos, de ez mindig is az, hogy egy kerekülteket, és közben labdákkal zsonglőrködött. Aztán ugye van a cirkuszi késdobáló szám, ami már izgalmasabb, mert e Ugye ott már egy kicsit bejön ez az élethalál kérdés, ugye, már koránnak ott kell állni, és akkor Miss, Spinky vagy Corsiból nem tudom melyik, ugye, becsukott, illetve be, ilyen lekötött szemmel, ugye, megforgatás után oda egy kést, és ugye az eltalálja a lufi, -lufi a tehát ugye itt ez a fajta fenyegetettség, az, hogy bármikor ha bármikor baj lehet, ez, ez megint csak egyfajta ilyen üzenet, hogy vigyáz ügyel. És van egy csomó hallúzió utána a színházi jelenetben, és egy picit ezekről beszélni, mert mind ugye valamilyen módon kapcsolódnak annak napcselekményhez a nagy kalandhoz. Rúmeos Júlia, ugye eh, ilyen épp, mint Rózsának hívunk, bármely nevező is épp illatos, ez elhangzik ugye, mi Sphinkel, vagy Miss Forszl szépen elmondja. És ugye ez utal, amire már én is utaltam, hogy a korelány identitás társasága azaz, az a néven keresztül lesz világos számunkra. Ugye, az, hogy őt mindig Caroline-nak nevezik az elején, és a végén automatikusan mindenki megtanulja, hogy ki ő Caroline ez mutatja, hogy a stabilitást megszerzi. De itt ugye még ez nem történik meg, ez csak egy jelzés, hogy a név az nagyon fontos, meg kell szerezni a nevet, és az egy fenyegetettséget lás az, hogy, hogy ők nem találják el a nevedet, annak van ugye egy tartalma, nem vagy igaz, akinek lenne kellene. A másik, az viszont a e, tör. Ez amit ott látok, mert azt hiszem, hivatalos fordítási olvasok tör az, amit ott látok. E, és e, és ez a MADBET jelenhet, amikor meg már elkezd megülni, és ugye látja maga előtt a tör. E, itt a tudatalatti, amúgy már ez is egy kapcsolódási pont az egész korralányvilághoz, vagy a tudatalatti kivetítését. Látjuk, Magbet hallucinál, és ez már jelzi azt a részt, amikor ugye Magbet elméje elkezd megbomlani. És ez a bomlás folyamat, ami nagyon fontos, akkor a van, az már ezen keresztül tulajdonképpen, hát e, e, e, ezen keresztül már e, gémen utal rá, felvillantja. Ugye? Ha nem, nem honszik el a teljes jelenet, de ugye. Ezt csak azért adtam be, hogy ki semlékeztetőnek, hogy ugye magbe ott gondolkozik, hogy ez most igaz, vagy nem igaz, de minden se itt a tör, én elindulok, tehát egyfajta ilyen hát cselekmény előre lendítő jelentősége is van. Ugyanakkor bárgy és bűntulat keveréke, ugye? Tehát hogy ott az a törvény, hogy hagyja jó volna, megfondni, hogy jó volna, ö, használni ugyanakkor hogy jaj, jaj, mi lesz, hogyha én ezt tényleg megteszem. És Horalánynál is van ez természetesen, ő nem mindenképpen királygyilkosságra készül, de ugye van egyfajta bűntudat, hogy ugye, hát ö, anya apa ennek, és már nem szeretek engem annyira, és én szeretnék fölnőni, már nem foglalkoznak velem annyira, de ez bűntudat, mert biztos szeretnek, mert hát tudom, hogy szeretne. Tehát ez a, ez a nagyon paradox és, és önállánk mondást generáló érzés, vágy és bűntudat egyszerre. Az illúzió, mint katalizátor, mint előrelentítő, és illetve az illúzió, mint félrevezetés, mert ugye az, nagyon, az többször is előjön a magvetben, hogy ugye amit lát, amit hall, az nem feltétlenül pont azt jelenti, amit ő gondol, hogy jelenti. És erre épül tulajdonképpen korelánynak a megoldása, hogy neki többször félre kell vezetni az ellenfelét azért, hogy ő győzelmeskedni tudjon, és ezért mutat valamit, ami nem az, amit ugye a, a, a másik anya. Itt mondok példát például a kéz legyűzésénél, ugye, ő azt mutatja, hogy ha még gyerek volna és csak teászgatna a babákkal, és ez így előbb azt a gyanút, hogy ő már tulajdonképpen sokkal életetben gondolkodik, és egy csatát állított a kéznek, amelyek elhiszi, hogy az egy teljesen biztonságos területés oda lehet menni. Vagy amikor ugye megmenti a szüleit és a macskát oda dobja ugye elterelésként a, a másik anyának, és így át tud a saját világába. Még mindig a Macbeth. há három vészanyag van, ugye ott a velején, és nekünk van egy olyan jelenetünk a koránj elején, amikor a Miss és tuskin teából jósol Karolajnak a ami eléggé égeztük. És ugye a harmadik jóslás azt tulajdonképpen Mr. Bobótól jön jött, egy ilyen nagyon furcsa ilyen harmadik hogy hogyha úgy akarjuk olvasni a dolgot, hogy az egész üzenettel bekapcsolódik ebbe a hámas fogadba. És akkor a kéz, ugye Uh, ami ugye uh, a magveti megbomlott elme az mutat erre a fragmentációra, hogy ugye ez az amitől nagyon kell félni és itt jönnek vissza újra ugye, a patkányok, mert a másik Mr. Bobó egy fonton, nem tudom emlékszünk -e rá, egy patkány halomná hullik szét uh, és, uh, és tettem ezt az idézetet tehát, ö, egy, ö, ja, oda szaladnak a patkák, és egyszer csak egy ilyen patkávaló lesz, és szét szaladnak a patkák, és a kabát pedig így leesik a padlóra. Ez egyszerre mutat egy ilyen nagyon furcsa, nagyon bizarr találkozást, és egy emlékeztetőt arra, hogy ugye egy ilyen bomlási folyamat, egy ilyen enyészeti fenyegetettség van jelen és visszatbogom, mint patkány, ember ugye tökéletes megjelenítése ennek a fenyegetettségnek, hogyha tanulunk erre a teóriára ugye az ő teste önmagában mutatja azt a határvonalat, amit uh, ugye, kijelöl a korány számára, élet és halál között szétbomlásnak a lehetőségét mutatja fel testileg, ahogy itt uh, ez ennyi és akkor itt még emlékezhetünk a hamelni patkányfogó, patkánybűvölőnek a meséjére, a grénygyűjtésből amikor ugyanis is, felfogadják a, a, a, a, a zenész azért, hogy ugye elvigye a patkányokat és meg is szabadítja a várost a patkányoktól de mivel nem fizetik ki, ezért eljön még egyszer zenélni és akkor nem a patkányokat vezetke a városba, hanem a gyerekeket és a gyerekeket bele a vízbe és belüli az összes gyereket a városba Magyarán a patkány fog a patkány ugye, az elejére betettem egy olyan képet, emlékszünk, hogy az egerek a trombitának, tehát ugye az a zene, ami a cirkusznak a része, az nagyon erősen fejtézi ezt a potkány karaktert, amit ismerünk a krimkültésből, ami a gyerekeket viszi el, ami összeköti ugye a démeni temetőkönyvében a dance Macabran keresztül a szörny karaktereket. elviszük, és hogyha nem figyelünk, akkor a gyerek ott marad, Még pedig annyira, hogy ugye a az utolsó üvegbolyó, ugye emlékszünk üvegbolyókból vannak a, a, a szellemgyerekeknek a lemekei, vagy lényegei a legnagyobb patkányt itt a merső tehát konkrétan előfordulnak olyan képek, ahol a legnagyobb fenyegetettség, tehát az tényleg a patkán jelenti és amikor korralány megmenti a patkányt a lelket, akkor nem a halálban menti meg a gyerekeket, hiszen azok már halottak, hanem attól a végleges fragmentációtól, hogy nem oda kerül a lélek ahova kellene. Úgyhogy a végére a korelány hősnövé válik, kiérdemli a nevet, megőrzi integritását, illetve meg erősíti az integritását, elkerüli a bukást, amire ugye a patkánydal utal, Elkerüli a fragmentálódás, legyőzi azokat a veszélyeket, amiket a fragmentálódás jelez, tehát kinéz a patkányon, és a módszer a szintén ehhez a cirkuszhoz, ehhez az előadáshoz, ehhez a teffomaszhoz kapcsolódik hiszen illúzió szerepjáték kell ahhoz, hogy ő sikeressé váljék ebben a küldetésben és megtanuljon szerepet játszani ö, olyan értelemben is, hogy tudja, hogy tudatosan vállalja a gyerek szerepét, amikor szerepet játszik és megtanulja azt, hogy mi az, amikor életebb komas szerepet kell játszani és annak persze a része ez a komiklás. Köszönöm szépen a Én azt javaslom, hogy hogy is van itt két szék, Igen. mert hát uh, uh, amennyiben kérdések, hozzászások vannak akkor hogy nyilván lehet köszönöm a persze ki még vizet inni, mert <hih> egyszerűen... Annyira nem sietik. <hih> Ez olyan szép, ezt itt legyen. Jó, jó, hát Jó, hát kérjük. Semmit. Szóval, elnézést, hogy jó, hogy járjunk Gondolatok, észrevételek, kérdések, hozzászólások, és Szörnyű előadás volt, ugye? Én igazából két másik művel kapcsolatban tudok szerintek hozzászólni a korrelányhoz és a levető Az amerikai istenekben és a Szent Mencid műképegés sorozatában is erősen megtalálható ez a mitológiai építkezés, illetve hogy a gyermeknek a felnőttel milyen viszonya van és a halálnak milyen, milyen szerepe van ezekben a történetekben. Tehát jól látom -e, hogy itt is ez a mitológiai építés az erősen azért jelen van, ha máshol akkor a szörnyekkel kapcsolatban? Hát biztos, szerintem. Sőt, még azt akartam is itt ponton megjegyezni, hogy szerintem amikor a patkányok szerepelnek a van, ott még bejön erősen egyfajta ilyen utalásként a sosehol az erős patkány társadalommal, tehát hogy ez nagyon tudatos gémennél, tehát ugye a szentmen kezdte a karrierjét, tehát ugye egy nagyon erős mitológiai bázisról indult, tehát valahogy úgy lehet tekinteni, hogy amikor elkezdett gyerekeknek írni, akkor, akkor is ezt az anyagot használta, csak egy sokkal letisztultabb, egy kicsit ilyen szimbolikus mesévé csopaszította le, de ezek az elemek nagyon ott vannak. Ez a, ugye, elbukunk, és, és abból erősödünk meg, hát ugye ez a, az amerikai Istenek milyen, hát erős. Szóval igen, röviden. Oh, igen, bocsánat, én még annyit tennék hozzá, hogy ugyanaz, amit Édikó is az előbb mondott, hogy igazából ugyanaz a, a forrás egy ilyen tömörebb, letisztultabb nyelven, de azért, hogyha az ember így alaposan átolvassa ezeket a szövegeket, akkor egy picit még azt is látni, hogy itt talán még tömegyebben és tömörebbben vannak benne ezek a gondolatok. Igen, tehát nem igen, hanem csak egy, ö, egy a másik szemszögből végigvitett. Nagyon átgondolta azt, hogy én, én tényleg nagyon komolyan gondolom azt, hogy, hogy a, a koronáin és a, és, a és a temetőkönyv az valahol ugyanaz, variációk egy témára. Tehát tényleg azt csináltam meg, hogy még van egy ilyen portal fantasy, koronány, ez egy klasszik portal fantasy, saját világból átmenjünk, másik világba visszajövünk, meg ismételjük, visszajövünk, és akkor teszünk rá egy olyan csavat, hogy még van egy ilyen kis intrusion fantasy is, mert még onnan átjön a saját világunkban is a, a fantasy is. Akkor ez valahogy aha, és akkor megfordítottuk a dolgot, és akkor mi van, akkor ha innen indulunk, és oda kell eljutni. Tehát ö, ö, valahol tényleg így szinte látszik a, a gondolkodás ö, mód. Nagyon, nagyon sokszor ö, látjuk azt, hogy valami, valami megtetszik neki, és azt megírja többféle variációban. Tehát a soseholos patkányok és ezek a patkányok, ugye nem ugyanazok, de valahol mind a ketten ugye ö, ehhez az enyészethez kapcsolódnak az alvilágisághoz, a, a szétbúmláshoz, a halálhoz, tehát ugyanezeket az archetipikus szörnyeket használja, csak más világot épít hozzá. És mindig megtalálja azt, hogy az adott célcsoportnak megfelelő térbe helyezze. Annik óta akartál uh, Igen, de közben eszembe tök arról még egy Azt mondom, hogy <tos> <tos> mindenképp történetesen Terry Fletcher. A Morisse és a, nem tudom miért a magyar címe a, and his educated rodents, a, és a, a Johnny and the dead egy egyben ugyanaz és teljesen másként megírva és hogy mennyire érdekes hogy ők, akik együtt dolgoztak a kudó messzen mindenki ugyanazt a témát megírták egészen-egészen a -egészen mm -hmm. másként um, és ez egy ízlés-kérdés le, hogy uh, ki melyiket de hogy nagyon-nagyon izgalmas. Amit akartam kérdezni hogy ha már mitológiáról beszélünk, hogy a az szerintem Odysseus. Igen. És igen, tehát a, a, a, a válasz ugye. Igazából Írtam ebbe a témába egy tanulmányt, és ott valamennyire végigvezettem ezt. Tehát ugye egyrészt ugye az odüsszeiában van ez, hogy senkiként mutatkozik be, illetve azért én úgy gondolom, hogy azért közel áll ez ahhoz, amikor ezeket az óvó neveket adták a semánisztikus kultúrák. Ott mondjuk talán nem a senki, hanem a semmi, nem vagy nem él ilyen neveket használtak arra, hogy az ártó akaratot volt tartsák a gyermekektől. Egyébként pedig én nagyon szívesen meghallgatnám azt is, hogy a Terry te kapcsolatban, tehát hogy egy ilyen előadást is A a Mindenesetre. <laughs> az az, az elég érdekes, hogy a három <híptimus> De Egyébként szerintem itt nagyon ki ugye hogy ő mennyire brit, és nem amerikai. Igen, <híven> tessék, parancsoljon. Igen, ott van már ott a Csak annyi, hogy ha már jön, mert a sok és stb. konkrétan itt nem volt említve. De ezt az egészet, mint egyik világból, a másikba kerülés, tehát ezt nem csak fizikailag kell értelmezni, hanem mint úgy lelkileg, hogy ezt elfogható az egész, mint álomként, nem? Akkor renálnak? Igen. Tehát, hogy igazából, legalább csak egy szintig, tehát, hogyha nem az egészet, legalább olyan szempontból, hogy igazából az álom az a tér, ahol... A van egy ilyen definíciója, hogy igazából az az a hely, ahol az álmaik valóra válhatnak ilyen tehát egy ilyen szempontból, mint egy álom. Hát mint egy álom, de tulajdonképpen ezt mondtam, tehát, hogy ez a, a ja, belső, az belső folyamatoknak a kivetítése. Tehát, hogy igazából nem egy fizikai... tehát <gül> fizikai hogy úgy értik, hogy de, hogy nem. Ne, hát úgy van megírva, mint egy ilyen fizikai átlépés, de tulajdonképpen az elsődleges értelmezési tér az az, hogy ez a belső lelki folyamatoknak, amiknek ugye, amik adódnak, hogy igen, ez, a, ez az állam szinten, hogy uh, milyen lennik meg. Tehát a földolgozzuk a, a valóságot egy sztoriként tulajdonképpen. És azért lesz belőle előadás is, mert tulajdonképpen ilyen uh, darabokból, ilyen fragmentumokból építünk mindig uh, sztorit, az álmunkban is, a köré, ami tulajdonképpen minket izgat és valahogy ilyen módon ö, ö, dolgozza fel az elménk azt, amivel nem tudnak közben erről foglalkozni. Ö, tehát tulajdonképpen erről van szó, hogy egy ilyen, ez egy ilyen pszichológikus fantasy, tehát ugye a, a pszichés ö, folyamatokat ö, vetíti ki egy ilyen fantázi térbe és az a fantasy. Tehát tulajdonképpen arra szolgál, hogy Caroline vagy Coraline, ugye? Hát még akkor még így hogy szerintem ez Caroline Igen, igen, igen. Ez Luis Igen, igen, igen. Ez kérdészhető, hogy a gémennek a felnövését. Igen, igen. Luis carola De hogy tulajdonképpen, hogy a Coraline tulajdonképpen mozog egyet az elméjében, és akkor így tulajdonképpen egy ilyen szemlélődője tud lenni annak, hogy mi is az, ami, ami, ami vele történik. És ezért mondtam, erre nem beszéltem, mert ez már végképp nem fért volna bele, csak az elején említettem, hogy ezért nagyon fontos, hogy a tükröződés az egy ilyen alapelve, ilyen szerkesztési elve is a, a, a, a, a kisegénynek. Ugye látszik, hogy ugye a... a amikor átmegyünk először, akkor az tükrözi azt, ami történik kint korrelánynal, amikor átmegy másodjára. A második, az is ilyen deformáltan tükrözi azt, ami először történt vele, amikor átment. Tehát, hogy ezek ilyen egymás tükröződései. És ő, ugye nagyon fontos részei a történetnek az, hogy van benne tükör. És a tükör az mindig megmutatja valamilyen szinten azt, hogy milyen fenyegetettség vár rá. Ugye, hogy szülei el vannak rakbólva, ott vannak a szellemgyerekek, és akkor ugyanez vár rá, hogyha nem teljesíti a feladatot. Ő is ugyanilyen szellemgyerek lesz. Vagy ezek a... Ö, mi ez a... Snow... Hó. Igen, az a hógömbbe rakott szülő, meg aztán a üveggolyóként látható, de csak különleges kövön keresztül megpillantható lelkek. Tehát, hogy ezek, a, ezek az üvegek, ugye a, nem véletlenül, hogy a mennek a hófehérkád dolgozása, a snow glass, ebből és a tükör helyett nem azt mondja, hogy miről, hanem azt mondja, hogy glass, és ő mindig úgy használja ezeket a dolgokat, hogy a, a tükör és a glass, az üveg az, az nagyon hasonló dolog a szövegében, és mindezek a tükrös és, és üveges dolgok, ezek mind-mind egy ilyen furcsa, ugye, megmutatja a valóságot, de nem egészen úgy mutatja meg a valóságot, ahogy az valójában van, hanem ugye valamilyen szinten tozítja, vagy pedig kivetíti a jövőre, hogy vigyázz, mert ez, ez történhet veled. Tehát mint elemek is nagyon fontosak, és mint rendezési elves is nagyon fontos a tükör. Én még, bocsánat, annyit tenni hozzá, hogy ahogy én is mondtam az elején, tehát a fantasztikum valami olyasmira képes, amire régen a mitológia is, tehát hogyha mondjuk ilyen régi a szertartásokban mitikus cselekményekből belegondolunk, akkor ez egy olyan módon mutat be belső folyamatokat, amit a racionalitás világában nem lehetne megtenni, mert a racionalitás világában a történetében tehát amit Gémet csinál, az tulajdonképpen az, hogy kiemel dolgokat rávilági dolgokra, mert hogyha ugyanezt a történetet a racionalitás világában írta volna meg, akkor mondjuk korelány iskolába járna, vagy otthon unatkozna az házukba, és soha nem tudná átvenni a másik házba. Nyilván a a pszichés fejlődés lelki folyamatai akkor is lejátszódnak benne, és ezt természetesen realista módon is be lehet mutatni, és erre vannak kiváló példák arra, hogy hogyan mutassuk be ezeket a folyamatokat egy realista regénybe, de a fantasy arra képes, hogy egy, egy másik arcot, arcát mutatja meg ennek a fejlődésnek, azáltal, hogy hát tulajdonképpen mitikus mintázatokhoz nyúlva vissza, és azt használja föl. Uh, uh, igen, én még megragadta kicsit a pont mert az egyik módot ami elhangzott az első előadásban, ez a szörnyeket mi magunk hozzuk létre, azzal a hogy határokat jelöljünk ki, amik megvédenek. Ezzel kapcsolatban előtt felvállna a gondolat, hogy most igazándiból a szörnyek itt azt a funkciót látják el, hogy valamilyen ijesztő dolog, tehát hogy azt jelölik, hogy mi történik azzal, aki áthalad ezeken a határokon, vagy. Igen, tulajdonképpen igen, és hát. Uh én úgy gondolom, hogy ennek a témának az aktualitását így nem kell különösebben feszegetni, de tulajdonképpen a szörny az mindig valami olyat jelöl, amitől félünk, illetve a szörny egy, tulajdonképpen egy definíció is. A szörny megmondja azt, hogy én milyen akarok lenni, és milyen nem akarok lenni, és a szörny mindig az, amilyen én nem akarok lenni, vagy amilyen, amitől én félek. Ez lehet akár testi torzulás, Például a középkorban a szörnyet azt nagyon sokszor a, a tiltott nemi kapcsolattal hozták összefüggésbe. Hát ugye, hogyha Shakespeare-nél megnézzük a Kalibrant például, vagy akár a, a beowulf ba a szörnyeket, akkor ott is. És ez még ugye a modern Beowulf feldolgozásba is visszajön, ahol azért egy kicsit megkavarodik az történet, és azért ebben a g is benne van hogy ugye a, a sárkány az Beogófnak a, a, a gyermekek rendel anyától, tehát hogy ott is ez a... tehát hogy például a, a tiltások között, ugye itt emlegettem a tiltásokat, a szexuális tiltás az egy, egy nagyon erős mozzanat, csak ugye nyilván ebben a, a féligmeddig gyermek gyermekirodalomban azért nem ez van az erőtérben. Tehát felt még a szörnyél az is, hogy ami védszert, tehát nem feltétlenül csak az, ami félünk, hanem ami után vágyakozunk, de mégis ugye tabu. Tehát ugye ez általában két dolognak az összekapcsolása. Tehát, hogy nagyon igen, milyen jó lenne mégis az a szexuális kiállás. ugye? De hát azért valamilyen azért csak megszólnák az embertnek, hogy mi van, ha megcsinálom, és akkor mit fog szólni, és akkor megköveznek, meg ilyenek. Tehát, hogy mert akkor én is szörnyeszek, tehát ott van ez a vágyakozás és a tiltás együtt. Tehát nagyon sokszor ez egy, ez egy kéz a kézben együtt járó dolog, és ezért van az, hogy egy ponton ugye ezek ö, létrehozták ugye a paranormális románsznak a... Ö, én is, és, hogy Igen, hogy most melyiket mondja. Igen, tehát úgy értjük, miről van szó. Tehát, hogy, hogy ez, ez teljesen logikusan következik abból, hogy ugye egyszerűen hogy annyit történik, hogy felelősítik a, a vágyaspektus, de ugyanúgy ott van a, a, a félelem és a tabú Uh, ott, ott legvégig az ilyen románcok felett, tehát igazából a zsánár kérdés, vagy az zsánár kérdés, hogy még rész lesz erősebb, a, a klasszikus horror, a, a tiltás és a fenyegetettség, vagy pedig a ványnak a, a felepülsítése, vagy pedig valami kiegyensúlyozott. Uh, hát. Igen, csak azt számomra a fizik <tos> tiszteltatban, hogy hogy többször kivaltamálva a szörnynek a szerepe, mint, mint védelmező, mint, és így, így nem tudtam e, a még az jutott eszembe közben, ami szerintem szintén aktuális, hogy a szörny az nagyon sokszor tehát arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy az embereknek a társadalmi szerepeikben kell maradniuk, és a szörny az valami túllépés. És nagyon érdekes, hogy például én ugye foglalkoztam korábban a Beavul-fával viszonylag sokáig, és az eredeti beavul ban a, a Grendel anya az. Többek között azért is rendelkezik szörnyi attribútumokkal, mert ugye ő egy nő. És a, a zoangó korban a férfi feladata volt a vérbosszú. Tehát, hogyha valamelyik hozzátartozat megöltek, akkor bosszút kellett állnod. Na most ugye Grendelnek az apjáról igazából nem tudunk semmit. És ugye Grendel anyja nőként ábossúta a fiáért, És ott az ő monstrujtása abban a közegben, amiben ez a szöveg létezik abból is fakad, hogy a társadalmi szerepéből kilép, hiszen ugye a, a beóban lévő többi nőalak, például a WTO, ugye ők a, a béke, tehát az angol szövegben ugye ez a peace weaver, hogy a, akik a békét fenntartják, ugye a tűzmeleges, a többi. Tehát, hogy például ilyen szerepe is lehet a szörny. Fiam. Az én szép állapból, egy nagyon ég olvastam, hogy egy kis szöveg elmékem, de egy ponton utaltál arra, hogy a, ez a, a szállászabb ánték figura úgy definiálja magát, hogy én vagyok, aki vagyok. Hát a konféjai eredetés, aztán klasszikusan a gonosz a, a, a figuráknak a, a szóhasználata. Tehát a, a Shakespeare-i gonoszok tipikusan úgy definiálják magat, hogy a am the vagy I a as vagy I, I mm -hmm. a, tehát aki vagyok, és ez mind út az ószövetségi jakbe aki van a definícióra, tehát hogy az, az, az a néhánynél valami, mint a szövegem, hogy mit jelent, hogy ki az Isten, ugye ezt egyébként nem egy egy definiáljuk ilyen önmagában, de lehet, hogy azt is érdemes esetleg belelézni, hogy ez a... Az, a gonosz öndefiníciója, ön aki az önmag, önmagával definiálja önmagát, azon is van egy ilyen hagyomány. Neked meg a, a magától egy törültségért, tudom, hogy nem, nem teljesen meggyőzve, de viszont a... Már a, a, Én máshogy látom magától, de az, az nem vagy. Viszont az esetleg a, a kéz szerepel viszont szintén nagyon nem, mm -hmm. nem csak a tőr, hanem a, a kéz az egy abszolút kulcsmotívum a Magbetben is, tehát a, a Lady Magbetnek a kis női keze, tehát ez a hangsúlyozottak, hogy hangsúlyozott, a little hánc. Igen, egyébként van egy ilyen igen, áthalása is, hogy ugye itt is a, az, a másik anya az, aki ugye tulajdonképpen irányítja a másik apát, erről már nem beszéltem, de ott is ugye ez is a magbeti kapcsolat, de egyébként nem is tehát az a lényeg, hogy, hogy a magbeti elmegbomlás, ez tényleg úgy van -e, vagy nem, hanem az, hogy, hogy ez, ugye, ez ehhez kapcsolódik, ehhez a, tehát ugye ez a, az, amikor meglátja a tört, nem feltétlenül, tehát nem, nem ez a lényeg, hanem az, hogy mi az, ami, amire így asszociál a, az ember igen, az előadásba. Igen, az a, a gyilkosság előtt, és a gyilkosság után viszont a kéz lesz, az, ami igen, van igen. a gyilkosság kipörülhetetlen emlékét, bár szintén csak a igen, uh -huh. jó, köszönöm. Köszönöm. Igazából Filipeti meg is hallották, a itt Ez <gül> <gül> a, a, a Shakespeare-i mennyi mennyire áttennek Gémennek a, a munkásságát. Ő ugye ott van a Szenna, konkrétan meg is jelenik Shakespeare, akkor van egy másik kép nincs sorozat a Marvel 1802, szintén tele van tüzdelve, -be, megbesz az kezdve, T-ig minden hogy a temetőkönyvében van-e valami, ami, ami megint csak vele csempész? Nem tudom, a Shakespeare kapitány, vagy valakint ilyeset. Hogy, hogy ez a gonoszokról szó, ez kimeríti a Shakespeare-i allúziók tárházát? Hát, hogyha ennél jobban említem volna Shakespeare-ről, mint ahogy nem, <tosz> <tosz> akkor lehet, hogy ilyesmit találnék. Beófó allúziókat tudnék mondani, A arról szerintem megkérjétően beszéltem ötleten. Nekem nem uglik be is semmi, Én nem tudom. Na? Érdekes, hogy a shakespeare val kapcsolatban, a Például a Szentmenben szerintem a Shakespeare-részek azokat klasszikusan legváltalánosabban tunalmas, vagy szóval, uh, szintelen, konzervatív... nem <haz> Csinál, melyik darabokat választ és mit csinál velük, de ha mellé teszed a képvilágát azt a, a szemben egészének, akkor ez, ez szerintem jelentése van, tehát ez nem az, hogy abból nem tud más kibozni, hanem ez, ez egyértelmű, hogy ez az a világ, ami a, a szabályozott, szürke, humalmas és sokkal kevésbékébb használ. Ezzel meg én nem értek egyet, de most nem fogok egymást A is a Szent az ábrázolás alatt jó, de azt mondtad, hogy ha mellé tesszük, hogy az egésznek a vizuális rendszerét vagy a rendszer rendhiányát a többi szennem képnek, szerintem... Azt azért, ha szók, azt azért húzzák el fűzni, hogy fényúton azt hiszem cseréltek illusztrátort is, tehát hogy tudom az ott is volt valami validáció csapat munkának a de az, hogy a, a, a, a sokkal hagyományosabb 2 as ugye, négyzetes képek jönnek egymás után, a viharban van, hogy nincs is bőle, tehát a kapszérben nincs semmi, uh -huh. tehát, teljesen teljesen felszintelenedik, a többiben meg, meg a hagyományos képlegény olvasási stratégiák nem működnek, mert olyan szinten felbombott az részletesre. Csak ez a kácsó gondolatom, de ez... Most. Sikerült a témát kicsit kimeríteni, <gül> meg, meg a közönséget is? <gül> Shakespeare-től <kifegött. gül> <gül> Ha én is hozzászólhatok, egy, egy gond nekem azt hiszem, említetted, vagy talán mind a ketten említettétek, ugye a család fontosságát mind a két történetben, nekem, nekem pont ez uh, ugrott be, nyilván uh, bevallom őszintén csak a korelányc is, van a tevetőt, nem, tehát Ilyen szempontból lehetne. az első adás több, több újdonságot hozott a szónap abban az értelemben, nem is is nem a De ami, ami őszinte szóval erről, erről a, a, a, volt egy olyan megjegyzésed, azt hiszem Móni, hogy a, a nem pontosan idézni, de ugye a, az apa figura, mint ugye egyszerre valahogy szöntszerű, de ugyanakkor mégiscsak, mégiscsak őrző, Nekem ugye erről meg a Frankenstein jutott eszembe, roppant erről teljesen, ugye, ahol ez a, ez a, a hát, ha úgy tetszik, akkor jó, nyilván hát a szörnységnek meg vannak a klasszikus erőképe, és hát a görög mitológia nagyjából másból sem áll némi túlzásból tudásra. Hát, vagy, vagy de, de talán, talán azért, talán azért ugrotta a Frankenstein, mert ugye az a, az a, a modern szörny hagyománynak egy ilyen, egy ilyen nagyon erős előképe, és ugye ott a szörny pont attól, ugye pont attól érdekes a történet, hogy a szörny nem eleve rossz, nem gonosznak nem született, nem, nem, nem ö, ö, hogy mondjam, nincs eleve megátkozva, hanem ő szörnyé válik, hogyha úgy tetszik, akkor az emberek világa teszi őt szörnyé, hiszen senki sem hajlandó őt másként látni, mint szörnyet, és ilyen szempontból ugye az önbe jóslat az remekül működik, és a, a, a szörnyűségesnek a látott teremtmény végül is tényleg szörnyé válik. Ebből a szempontból érdekes számomra, mint pont is nem a, a történet, hogy a srácot meddig követjük tehát mi lesz ő belőle a temető, halottai és szöntény által Hát a regény, ennek a regénynek az irányújtság azért teljesen más, mint a Frankensteiné, tehát hogy igazából itt azért egy pozitív felétről van szó. A végén, hát így nagyobb kamaszkorú, azért nem teljesen felnőttkorú fiú lesz az, aki kilép a temető kapuján, és az emberek világába visszatér, és akkor a, a gyámja is hagyja a temetőt, és elutazik, de nem együtt mennek tovább. Mm -hmm. Tehát, hogy tulajdonképpen ez nem egy, nem egy szörnyi folyamat, hanem tényleg a, a szörny segítségével az emberek közötti életre készül fel. Ez egy valami történet. De egyébként egy tényleg, tehát, hogy bevallottan gémen a dzsungelkönyve a alapján. Írte ezt meg. Igen. Az inspirációt által tudnak a, a ugye meg van említve, és hogy meg egy más inspirációja van, azt nem tudom, hogy tudod de, hogy ki. Uh, igazából egy interjújában mondtál. Én azért tudom, mert vele foglalkozom, Travers, uh, ért, ugye a Mary Poppins van szó. És ott is van egy fejezet, a Halloween, amikor igazából a gyerekek, a gyerek az árnyékaikkal játszanak, illetve táncolnak a parkban, és azt mondta Gémen, hogy ez az a szín, ami igazából íg őket arra, hogy akkor ezt megírja. Tehát ott, ugye, ott is van egy ilyen jó a dolognak, hogy ott az árnyékaikkal, mint ugye ez a, tudjuk, hogy mit jelent, tehát, hogy azzal, azzal játszanak és azzal kivékülnek a buli végére. És így, ugye hát, ugye ennek egy picit más rohonzata vagy az értelmezése, mint ugye az élő halott, de hogy az, az inspirált igen, mondjuk ebben érdekes belegondolni abba, hogy ugye a temető úgy működik, hogy ott a, az összes sírban lakó, nem mondom, hogy élő, mert, mert nem élő, szellemek szerepelnek, és ezek a szellemek különböző korszakokból jönnek, és nagyon érdekes az, hogy sent tanítják, hát igazából, Időnként hasznos, de máskor megborzasztóan elavult dolgokra és történelmi részletekre. És hogy amikor van ez a dance macabre jelenet, akkor tulajdonképpen a, a múlt árnyékaival találkoznak ezek az élő emberek, tehát úgy szerintem ott ez az ember és az árnyéka összekapcsolódik. Mert hogy így a, a sen egy kicsit ilyen történelmet is tanul, és például, amikor e, iskolában megy és kikerül az emberek világába, akkor az egyik ottani, tehát egy ember tanára meg is jegyzi, hogy mennyi forrosleges részletet tud a történelmből ez a fiú. Úgyhogy csak a... én csak az előző gondolat mellett, szeretnék visszatérni, hogy ő például sennek talán a kapcsolatát, tehát, tehát arra, ami, ami van az amerikai istenekben, például Odin és, és Shadowgun között? Kicsit, Á, kicsit úgy hozzá, gondolom, hogy... hogy bizonyos mértékig igen, de ebben a részben az de lenne a, a válaszom, amit Ildiko is kifejtett arra, hogy mennyire működik a mitológia képzés mondjuk az amerikai istenekben, és mennyire ezekben a kidalt regényekben, tehát hogy annak egy... Tényleg egy szűrt és más szemszögbe állított verziója. Uh, igazából a temetőkönyvében én úgy érzem, hogy a, a Szájdesz az ilyen abszolút kívülálló. Tehát, hogy neki igazából a története ilyen különösebb. Tehát nem azt mondom, hogy nincsen egyáltalán jelen fejlődési íve, mert le lehet azt látni, ahogy a, a kisfiúhoz egyre közelebb kerülnek érzelmileg, mm, ugye. Például ez, amit mutattam, amikor összevitatkoznak azon, hogy akkor most kiment a vagy nem. Tehát van, van egy jelen íve, de hogy a, a hátterjelő boldosztóan keveset tudunk. És azért a Wednesday, a, ő azért egy jó, de nyilvánvaló, hogy ez azért is van, mert ott a terjedelmi keret azt megengedi. Ez, ez nagyon munkás, mert ha van egy jelen fejlődése, akkor nem lehet vámpír. Mert nem lehet élő halott. A kettő egy kizárja egymást. Viszont, más. kell egy dansz magában, akkor a, -a, a Peter Biggönnek a, a Cam Lady Des novellájában, hogy effektíve halállal kell Ne iszom, nem megint a játékom. <tết> a kávé. <monetär> a <elastic. s Tahcompli> Nagyon e és... sokáig gondolkoztam, hogy hogy te te ezt a kérdés. de lehet, hogy túl széles és nem tudom, hogy a ugye ugye az összes művében végül a határokhoz hogy viszonyúk leteszű a boxot amellett, hogy ez egy hasznos dolog, vagy, vagy azt mondja, hogy ezek nem is annyira léteznek, mert nekem itt a két műben amik elhangzottak róluk, kicsit olyan kettős érzésem volt a határokkal kapcsolatban, hogy ugye a szönynek van egy határkielölő szerepe, de az élő-halott ellentétpár, ha valaki kettő között áll, akkor nem is igazán olyan erős ellentét, és ugye a korrelányban meg itt volt szó arról, hogy elkerüli a fragmentációt, a határok szétesését, tehát visszaállítja valamennyire a határokat. Mert éppen ezért nagyon fontos. De, hogy, hogy, hogy leteszi a wopsot valamiféle határ értelmezés mellett? A határ mellett? Igen, de én igazából úgy érzem, hogy a határ pont azért fontos, hogy el tudjunk gondolkodni azon, hogy miért van a határ, és hogy nekünk van-e értelmünk azon a határon átmenni. Tehát a határ olyan szempontból fontos, hogy léteznie kell ahhoz, hogy viszonyítani tudjunk, de igazából a határ mellett olyan szempontból nem teszi lavogsát, nem tudom, hogy erre gondoltál-e, feltétlenül szükségünk van határokra, amiket nem mehetünk át, hanem azért van szükségünk határokra, hogy önmagunkat értelmezni tudjuk, meg tudjuk azt érteni, hogy én itt vagyok, ilyen határok vannak, és azt nekem megéri -e átlépni, és miért lépem át. Erre gondoltam, igen, hogy... Igen. Igen, ez a liminal fantasy-t erről, <gül> hogy a határhelyzetekben, a kamasz, az a határhelyzet a gyerekkorból, a felnőttkorba való átlépés, tehát, nem jó, vagy van, nem jó, de van egy határ, mm -hmm. ez az a pont, a minimalitás liminal, amikor így felállható a határ, amikor a kettő között van, még a gyerekkor fantázia világát látja, de már a felnőtt kor, tudom én, feladatai felé, tehát hogy a, már de, közeledik az a pont, amikor már lezárulik a gyerekkornak a világa, mm -hmm. e, vagy szem, és így találkozhatom, most nem akarod a teljes liminalitást dolog, de, de az, hogy ezek a, ezek a történetek pont a, a, az elmosódó határmezgéken játszódnak, és aztán mindegyiknek a végkifejlete, hogyha ez egy ilyen inkább gyerekeknek, vagy gyerekeknek is szóló könyv, akkor a végkifejlete az, hogy egyértelművel itt maguk mögött rajta. Azt lehet mondani, hogy vannak olyan határok, amiket át kell lépni. Tehát ahhoz, hogy, hogy fejlődés történhessen, bizonyos, vannak ezek a forduló pontok, azok határokon vannak, azt át kell lépni. De ahhoz, hogy azokat meg tudjuk lépni, ahhoz vannak ö, egyéb határok, amiket meg, meg kell érteni. Azokon nem átmenni kell, hanem, hanem fel kell fogni a jelentőségüket, és fel kell fogni azt, hogy mit jelent, és akkor tudjuk megtenni azt a lépést, amire nekünk szükségünk van. Tehát például mind a két karakternél az a pillanat, amikor megérti azt, hogy a halálnak mi a jelentősége, az egy marha nagy személyiségfejlődés. Tehát ugye a, a sennél az van, hogy hogy ö, ö, ugye egy átlag gyereknek az van, hogy az életben van, és hogyha eljön az a pont, amikor megérti, hogy van olyan, hogy halál, és akkor a szomorú lesz, de amikor felfogja, hogy ez mit jelent, meg egyre inkább megbarátkozik a gondolta, mert egyre inkább érik olyan ingerek, amikor felfogja, hogy ez mit is jelent ö, valós hatásként az életére, akkor egyre élettebbé válik, és egy ponton eljut odáig, hogy elfogadja, hogy az életnek van majd egy olyan pontja, amikor az van. Szerencsére nem most, az odért, de tudjuk, hogy mi az, és mi a jelentősége. Ami gyerek, az ember addig el tud játszani azzal a gondolattal, hogy, hogy eltört, majd összerakjuk. Ö, na most a semnél viszont azt kell megértenie, hogy mi az, hogy élet. Mert ugye ő a, a halálnak a, a terében van. A halál a biztonságos, és a, az élet a... De ugyanaz történik, mert akkor tanulja meg, hogy mi az élet, amikor felfúgja azt, hogy a halál az nem természetes állapot. És a coraline is ugyanez van, hogy, hogy ő tudja, hogy mi az, hogy halál, meg, meg a ghost, ezek a szellemgyerekek ezek így nem attól ijednek, hogy meghaltak, de egy gyerek történetnek a végén, egy ilyen igazi mesebeli mesének a végén az történt volna, hogy ezek a szellemgyerekek ezek szépen boldogan élnek, még meg nem halnak, itt pedig nem így szépen boldogan haltak meg, és tértek a végső fogvó helyükre. Tehát itt a koronálynak is eljött az a pillanat, amikor, amikor felnőtt, amikor nem mese véget kap az ő története, hanem bár megmentette azokat a lelkeket, azok arra helyre kerülnek, ahova kerülniük kell. Tehát mindegyik mind a két karakternek valahogyan értelmeznie kell az, hogy, hogy mi is az, hogy, hogy halál, hogy meg élet, és. és és akkor, tehát nem véletlenül van a végén ez a fajta nyugalom, hogy akkor ő megnyugodott abban, hogy van ez. Nem mesebeli pozitív, rózsaszín, unikornisos, akármit kapunk. Mert ugye a halál angyalával, ugye aki fehér lovon van, de nem unikornison, az, az, az, azért az arra, hogy emlékszünk. A sen történetében is. Tehát, hogy a halált, azt nem tagadja le egyik, egyik regény sem. Hanem, hanem éppen, hogy egy nagyon fontos része az élettebbé válásnak, hogy mind a két szeretnének kell ezzel foglalkoznia és valahogy el kell tennie arra a helyre, ahova, ahova az való, ahelyett, hogy ö, nem foglalkozna vele. Tehát, hogy nem, nem mese regény ilyen szempontból, hanem tényleg azért egy ilyen felnövés történet, mert ez egy nagyon fontos része. És azt a hatalat nem lépik át, de tudnak róla, és, és úgy raktározz el a sen is az elméjébe, hogy majd akkor lesz egy ilyen pillanat, amikor majd, majd még egyszer táncolok. Ha már hatalra képesekről akkor a nevével tapcsolatban, az, hogy benne van a koralán, az, hogy blind for blind. Ezzel akart valamit gémenni? Nem tudom, de, de jó. Vagy már túl sűrű. Hát adok, hogy önseg teljesen átvattam már a gondolatmert. Hát ezt nem tudom. Ezt meg kéne kérdezünk gémentől. Szerintem de a maga az a cím, amit ő legalábbis az egyik interjúban ezt írt, hogy ez is véletlen szőlelírás. Igen, lépás, igen, igen hogy ő elírta. Igen. A szivar, én csak egy szivar. Igen. Igen, de... Ugye, hogyha művész vagy, akkor olyan nevet találsz a tudat alatt itt ami jól fog működni abban a, a szövegben, tehát, hogy ezek már így... Igen, az értelmezés megjön. Ugye ez az anheimlicht azért, azért működik. Úgyhogy nem, valószínűleg nem tudatos, de tudatalattal így igen jó nevet választott hozzá. Bocsácsuk, még, még egy gondolat fel ez a, a ha kell, mint viszonyítási pont? Azt gondolkoztatott -e abban, hogy esetlegesen így, így azt is jelentheti, hogy, hogy képez egy olyan dolgot, uh, ami hogyha túlmentünk a határon, akkor visszatalálunk az én ideálunkhoz, vagy, vagy valami ez, ami miatt, ami miatt meghatároztuk azt, hogy, hogy hol van ez a határ? Nem tudom, mennyi volt Hm, Én most igazából inkább ebbe a... Ball. Gyerekkori pszichés fejlődésben gondolkodom, tehát hogyha ha, végig gondoljuk akár a lakáni fejlődés modellt, amiről én beszéltem, vagy, vagy bármelyik másikat, ott igazából az van, amiről az előbbi Edikó is beszélt, hogy vannak olyan határok, amiket muszáj átlépni, és nem lehet visszamenni. Tehát, hogy a, a, a gyermeknek a pszichés fejlődése az, ugye, tehát, hogy mondjam, a, a regresszió az egy kóros állapot, ugye, hogyha a, a pszichológia felől nézzük, és szerintem ezekben a regényekben leginkább ezekről a határokról van szó. Ezek ugyan valóban útjelzők, úgy érzem, hogy ezt próbáltad mondani, tehát hogy így haladunk az úton és közben ennek a határok, de úgy gondolom, hogy azért a legtöbb esetben nincsen visszaút. Ha csak nem a szétesést, ez egy bemaradás, mint egy másik fajta határ, ugye? Igen, csak ez már az égetettség, ami... De meg azt a határt nem lépi át. Arról csak tud és vissza fordulni. Ha nincs további kérdés és akkor mindenképp nagyon szépen köszönjük, és köszönjük még egyszer a dolgokat! De legalább annyi köszönöm Önöknek, nektek, hogy eljöttek és megtiszteledek minket a figyelmetekkel, és igazából csak annyit mondanék képpen, hogy folytatjuk, jó? Tehát uh, igyekszünk, uh, hát ebben az évben már nem, de uh, mondjuk a következő fél évben tavasszal szeretnénk ezt a sorozatot folytatni, hogy mire az még legyen meglepetés, mert mi is tudjuk, de <gül> te azon leszünk, hogy talán köszönjük szépen. A van, van mindenképpen